Angajare de clown, de Matei Vișniec Adaptarea radiofonică Gavril Pinde <coz claus> e <de gpez> careva înăuntru. Nu. No. <coz de gört> Dumneata, ești primul. Da. Atunci, <kinds> înseamnă că eu, eu sunt al doilea. Da. <coz> mă dai fumat. Nu? No? Eu mult fum aici. <gunt> Eu, eu, eu, eu, eu, eu simți că e fumă? Nu Dar e fumă? Nu. Ar trebui deschisă o fereastră a, a, Și n-au transmis nicio vorbă? Nu Asta înseamnă că nu e șase Nu, nu e Să sperăm por să vină totuși la șase Da, da <gără> Înțeleg că și dumneata ești pentru aceeași treabă? Adică pentru anunț? Da. da. Eu cred că ar trebui scos fumul. În încăperea asta nu e nicio ferestre. Păi, dacă ar fi ferestre, fumul ar ieși numai de cătră. Nicolo! Filipo! Nicolo! Tu ești Filip. Nu se poate! Dacă nu-ți plai nasul, nu te recunoșteam cum veci! Ha, ha, ha. Ai, acum, acum, te ai ziplat nasul? Cum a trecut așa, o <l zg> Te-am zinti drept la suflet, te-am mirosit, mi-am zis, sire, e mitoca. Nu ca numai el pufnești, asa, nicolo Mă <Midoka's pl> Toată viața ai pufnit o mitoca. Aia, aia, aia, aia, aia, aia, Ia aia, Cu aia, aia, Cu te aia, aia, mai bine bucură de că ne-am întâlnit Pătăci. Nu mă bucur nu Mă bucur Filip Așa, așa, așa bucură De spune ce mai faci Mă nenorocitule Chiar nu simți că nebunești Eu simt că nebunesc Nici nu mai credeam să te văd vreodată S-a auzit într-o vreme că ai murit cum -ai mai bai făcut Nicolor. Amrola la Pe ce mort? să că Parcă o dai la peruca la azil. E <gălători> de bani. Băi, cum s-a uitat drumul? Te stai folmea. N-am fost în viața mea la Perugia <gărăt> Am la Fantazio Ai auzit de Fantazio? Doamne, doamnezeule Ce-ai slăbit Ia zi câte kilograme mai ai Auzi, ăia fură din porții Să știi Ai, ai, ai, stai jos ai, nu, binom, stau. Binom, că aici, stai nu stau, stau nu răb, stau ai, că Să zic că chiar nu mă așteptam să ne găsesc în halul ăsta Ia uite, uite, vrei niște biscuiți Nu, ai, ai nu, ai nu vreau biscuiți Ai ia biscuiți Ai auzit sau nu de Fantazio? Stai puțin, stai puțin, uite că stau alu Bune, vrei? Îți dau tot ce am să vede că n-ai avut grijă de tine. Ia uite ce bășit ce ai pe limba nu, fără, bă, nu, Că ți-a ieșit un nec pe gușa aia grasă Am auzit că ți-ai scos un testicul ne rușina, Nu te-ai schimbat deloc Că jănesc că ți-ai scos un testicul În fața mea să nu te jenezi de nimic niciodată pe. Că m-am întâlnit eu cu Pepino Dar săptămâna trecută m-am întâlnit cu Pepino Și mi-a spus de tine Chiar așa mi-a spus că ești o ruină și eu n-am crezut ce... Uite că ești o ruină Mi-a spus Are o piele neagră Neagră, neagră, neagră Și uite Nicolo Ce piele neagră Și niște solți scârboși sub ochi Uite ce ai cârboși Tu vorbești Șunca fumată cu ginghiile astea Ia încearcă să te miroși Tu știi cum miroși Mai uh, Nicolo băiatule Tu ai nevoie de o mâncare caldă Și de un pahar de vin roșu Ia uite, stai Uite, uite bani, acolo Eu o plătesc Ia-ți banii de pe mine, pofticosule Am bani, nu stau în banii tăi Pofti. De unde bani? banii? Muncesc la fantazio Tu te-ai pus pe jmanglează Muncesc? Sunt în formă, <laughs> nu lipsește nimic? În fiecare zi? Mă scot la ora 5! Dar vezi cum mă râsătia Sunt suflu, mă mișc! Ia uite aici, știu să stau în cap! Ia uite! Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Fai cu minte, fai cu minte! Păi oprește-te dracului odată! Nu mai sta în cap! Vrei să mori în fața mea? Bine, bine! Vezi? Tot i mușchi! N-am grăsime deloc! N-am... Băi, astea sunt oase, nu e muști. Bă, e muști curat? Ia uite ce unghia e, oar să scadă unghilea asta. Nu mai e carne pe tine. Se e ai ciudă, piedicatule? Băi, țârule, bă. oh, oh, oh, oh. Mă, că ai putut să urci treptele? Oh, o, co Fă ca mine dacă ești bărbat. Ia, ia, ia, vezi Fă că, că... ați treci costumul și altă dată nu ți-l mai închiriază. Costumul? Uh -huh. Costumul e al meu. Nu vrei să-l plătești din nou? slabele! Costumul e al meu Dași, minciunos, mic Păi ce crezi tu că duci de masă? Cărpaciule, știu de ce ai venit aici Te-au dat afară de la Circul Humberto A, Circul Humberto s-a desfințat acum 10 ani De pe ce erai Te-au dat afară În te-au dat afară Unde-i sticla? Precis. Hai un sticla la tine. Cercu Humberto s-a deschinzat pentru ianuarie exact pentru ianuarie. Poți să jur pe Sfânta Madonă. ai cu sticla. Unde e sticla, Filipo? Ia sticla, Nicolo. Ia, ia, ia, ia, soberat. Ia, ia vrei să vezi cerne cât o te-a apucat și de bautune. Aia nu treabă cu poșirca ta. Eu vreau și mănânc la ore fixe. Ia uite, ia uite o vezi, asta e sticla. Ia uite, figa. U Ușuroșule. Și te măcar pe gură, ia poftim, Batista ia, Da, A nu-mi coșeni acasă Ei, Hai, nu te supăra. Am eu te mă supăra. supăr, tu te superi Eu nu mă supăr Atunci de ce nu te bucuri, Pe cum nu mă bucur? Mă bucur, Filipu! mă bucur Atunci de ce mă faci, cocoloș! Și tu de ce mă faci, sără? Eu glumesc, Nicolo Păi și eu glumesc Atunci, haide, haide, fii noi aici, Doamnezeule, Doamne, cum mai trecut vremea Spune, Nicolo, mă mai iubești Te iubesc Juri. Jur Și eu jur Mai spală și tu, Batista, asta Filipo, iar încep Hai să vorbim serios, vrei? Nu avem ce vorbi serios N-avem Eu îți vorbesc ca un frate Eu îți vorbesc pentru că te simt Uite, uite aici, la inimă te simt Și tu trebuie să știi Cineva trebuie să-ți spună adevărul Ce adevăr? Nicolo, ăsta ne le trebuie cu totul altceva Cum altceva? Aici a fost, Pricepi, tu nu știi cum se lucrează astăzi A se lucrează din greu Și ce, ce că se lucrează din greu? Nicolo băiatule, nu te amăgi Ți-o spun pe față, dar ți-o spun ca un frate Ăștia nor să te ia De unde știi tu că ăștia nor să mă ia? Nu ulei, le trebuie ceva viu, ceva cu prestanță. V să fim să eu mă la tine. Tu ești o umbră de acum, tu nu, nici nu te mai vezi în arenă. Poate-ți dau una. Tu crezi că ăștia nu au Tu crezi că ăștia nu știu meserie? Tu crezi că mai poți prosti pe cineva cu baliverne, cu trucuri răsuflate, cu tumbe? Tu crezi că aici ești la fantaziu? Lumea s-a schimbat, Nicolo. Nu mai râde nimeni la tombe. Nu mai au fost tine. Gata, Filipu, da, nu mai vom discuta. Gata. tare să-ți faci sânge rău. să te trăști în hală asta, parcă aveai o nepoată în Sicilia. De ce treacul nu te duci în Sicilia? E soare, e uscat. Gata. Gata! Gata, nu mai avem ce discuta. Asta e viața ce vrei. Când ajungi bun de aruncat la gunoi, cel mai cinstit e să te arunci la gunoi. De ce să te arunci alții? E? Ba, eu mai am ceva de spus. Dumnezeu, ai o idee fixă. Tu chiar nu vezi că ești în ultimul hal? E un loc cu așa alege moartea. Ba, o să mă ia. Tocmai. Tocmai. Pentru că sunt mai bătrân. Și ce mare, să fii mai bătrân? Păi nu ce scrie. Ce scrie? La anul ăsta din ziar. Ce scrie? Ce scrie? Ce scrie? E. Ce scrie? Eu scrie bătrân, da. Căutăm, clov, bătrân. Da. Cine e mai bătrân? Păi, cine? Eu. Cu cinci ani sunt mai bătrân decât tine Ba, nu ești deloc Ba, sunt Săc. Cu cinci ani Tăș, coțule, câți ani ai, câți? Treaba mea, am cu cinci ani mai mult Nu, nu, jură pe inima, Madone mă bag eu la Madon Știu eu ce știu și asta e treaba mea Spune eu cum e falsificatorul ordinar, ce ești Numai cu pe luni ești mai mare Cabinat știu precis când te-ai născut. Te-ai născut când a intrat musolini în Roma? De-aia. Ai oasele moi. Băi tot e mult. Tot pe luni contează. Dacă sunt corecți, contează. Aici nu e pe corectitudine prostore. Aici e pe talent. Aici e pe geniu. Am. Am de toate. Întotdeauna i-am făcut să râdă. De 50 de ani îi fac să râdă. N-a fost tu nu să nu râdă la mine. Unu, Știi tu ce făceam eu la fantoții? Ai eu fost tu vreodată să vezi ce mi așa mie la fantoții? Ce? Toată lumea se tăvălea. Eu, eu îi tăvăleam și de mine, da, da, de mine râdeau la fantoții. ce ai fantazio. De fantoții, se Ești total tot de zi. Să tu. Ia uite ce scrie despre mine în curiere. Părțin ziar. Aici scrie Fernando. Ete Fernando, fantoții, ce contează? Scrie sau nu scrie? Ziarul ăsta e de dinainte de război. E de câți E ia cu fițuica asta. mi tot de mie de ori. Aha. ca, știu eu. Mai bine rupe-o, zor Nicolo. de ia ca un cal mort. Ai vrut să o rup? Da. Asta e dovada da Ce dovada? Dovada că râdeau de Parcă cine râdea? un poponare, un <coughs> goropeți, de măhalași și fofele isterice Intelectualii nu râdeau Pentru că erai fumat încă de pe atunci Eram întotdeauna primul pe afiș N-ai avut niciodată niciun afiș M Am avut <coughs> milioane de afișe da, da, milioane, pentru că am fost cel mai Bine bun mine, nu mai plăc, nu Eu mai am fost cel mai adevărat, bun Adevărat, cel mai bun, hai, vină. așa, așa, vin aici așa, nu Și mai, tu știi nu mai... asta, Filip, o da, Toată asta. lumea știe Și tu, și tu Hai, știi. gata, gata, gata, gata, hai, strânge iar Acum, îți dai seama că n-am să te las singur Nu? Am să te iau la mine Asta am să fac o să trăim abândoi din slujba asta. Am să-ți fac supe. Tu ai nevoie de supe calde De mii de supe calde Hai, ia, ia, ia, ia și tu o dușca hai, Ia, așa, așa, așa, ah, bravo Te pun eu pe picioare Hai să vezi Am să-ți iau și un scaun În alea care se legă, știu, că-ți plac. plac Eu am să muncesc Tu ai să-mi calci pantalonii Nu o să fie cine știe ce de făcut Mai umpli o pipă Ce lucruri d Nu vin la nu te duc la Nisa ai? Mai joci un păcăraș, mai câștigi un ban Mai vezi și tu lumea Am fost, tu am fost Tașca, -ta -ta la voan, n fost niciodată la Nisa Am fost, da, da, da. da. Am fost și în Germania, și în Elveția Când ai fost tu în Elveția? În turneu Și da, da. ce lumea și mulți, da, Vax, și Vax, ascultă-mă, Nicola, ascultă-mă Nu mai există de mult Elveția există nu, nu, nu, mai există Pentru noi nu mai există S-a închis, gata Pentru noi s-a închis tot Germania s-a închis Ce să-i faci, Elveția? Ce e Elveția? S-a închis și Elveția S-a închis și Europa Ce să mai vorbim? Pentru noi n-au mai rămas decât cartierele astea de la margine Sicilia, poate ceva în Calabria Hai să fim cinstiți De ce crezi tu că au ei nevoie de un clovn bătrân? Pentru că s-au uitat pe seria S-au pierdut lucrurile S-au uitat arta. S-a dus pe apa sâmbetei Și vor să-l scoată înapoi de la noi, Filip Aiurea! Îl spun eu Asta trebuie să fie pentru că circul de azi e un rahat, e o e o, o împropeală Te apucă răul, să așa ăsta noi nu-ți bun de nimic Niște, niște zăltați I-am văzut pe toți, amatori Amatori, să se face și silă când îi vezi Să vă amiți, nu alta stai. Scârboși, grosolani N-au fantezie, n-au forță N-au nimic din chestiile Nicolo... astea Clovni de poe. Un plutur rânțe de Copiitor un plutel. Filipo, Filip. Ascultă ce spun. Dacă ne curățăm și noi, apoi se aduce iarta. Gata, se stinge totul. Nicolo. De ți să ne vedem scump, în aur. În aur. În aur, mai încet, în Nicolo, mai încet, pentru Dumnezeu. Aur. Stai, stai, stai, stai, stai, stai mai încet, îniștește-te, liniștește-te, liniște pentru Dumnezeu, liniștește-te. foi. E scroți. Vărăbani, oameni și stiți! Asta e circ! Când am fost la Humberto, lunat cât am fost! O rușine! Nici nu mai de nimeni. numai a și mestecă guba? gubă. Dacă au nevoie de un Cum? Tare mă tem că au nevoie de un grăjdar. Nu, nu, mai am molit ca să nu plătească cine știe Cum a dica grașa? Dar ce ei? e! asta! Sta e băiatul, Se că nu încă nimic sigur. Trebuie să ne spună! Măcar să spună și tu? Nu spui nimic! Hai, da, cine plătește drumul? Mai, da cine? Nu -și, nu mai Cine? Hai, nu mai spune! Vrei să ajungi la Panamucu? Să plătească drumul! stai! Să drumul! stai! Să plătească drumul! stai! stai! Hai, stai! Hai, stai! Hai, stai! Hai, stai! Hai, stai! Hai, stai! Hai, stai! stai! Hai, stai! Hai, stai! Hai, stai! Dar când uh. o să fie șansă? O să fie. Cât mai e până la Cât mai e cât mai e noi decât să te car. Dacă ai dragi, ori să vină și ei când doar să poată, nu te veci? Am spus că vreau să măcar? Hai vreo tu să măcar. Da, da. ta Ei bine, s -s planca, nu măcar. Ataca-ți pleacă. Nu ta Auzi Auz sau auzi auze? Nu vezi că ta Auzi Auz sau nu auzi? Te mai întreb o dată! N-au aud! Aha, n-au aud pentru că ești tu, dar s aude! de ce? Sh taci, taci ca urca. Eu am fost primul să nu te bagi în față. Doamne ajut S-a oprit Mi-e rău, mai dă-mi cât Nu, no, nu, no, nu mai e nimică zic nu să te termină, Nicolo, ce-ar fi să mă lași pe mine la început Și dacă mă lași, ai să vezi că totul o să fie în regulă O să facem 50-50, îți -50. jur Nu, nu, no, nu no. Sprijine, umflatule Darule ah. ah. Pepino Pepino Tu ești Nicol Pepino Pepino Tu? Pe bune? Pepino trăiești? Doamne Cumpilor Dragilor uh. Mie o adevărată minune Dumnezeu mea, a adunat Plângi, Nicol Plângi, Pepino Plângi uh. Eu plâng, Nicola, și eu, eu. eu plâng. Nu mai plânge, pino, nu mai plânge. Tot. trei din nou. Vrei o dușcă? Trage o dușcă din scutla. Mai păi ai zis că nu mai ai. Era să mor pe Ce astea. Ce zăbușeală. Parcă fie. De ce ești că fie? Ce? Mami. Ce-ați mai îmbătrânit? Aha, ai că e destul că ați bogat. Iată stick-ul. Asta e tot. Unde veți fi cam îmbătrânit? Ați îmbătrânit, urede. Bine că ai rămas tu la fel Și că am rămas la fel Știi ce a rămas la fel din tine? Vrei să spune ce a rămas la fel din tine? am Pe bine E același, dar cu 30 de ani E ca e același Și la variera Când l-am cunoscut, avea aceeași la variera La Benevento De 30 de ani o ține la gât Asta chiar nu e adevărat La variera, nu Ne prostește de la obraz? Ieri am cum paratul? Juft, iert mi pe poză, uitați. Uite. uite aici, uite aici, uite aici. Asta nu e firma de 30 de ani, asta e firma nouă. Crezi că e nouă? e nouă de ce s-a pus? Ai spus prima, de ce s-a pus? -o? Pai ce are? Nu vezi cum îmi stă? Știu eu cum îmi stă. Cu parcă e gușa la curca de colanilor. Prostii, mărați, ați fost. Prostii, mărați, ați rămas. E bine, astea. Cum mă vine să-ți dau un băbăr. Fernando! Ce băbăr nacei mai treceam atât de mult? Ce scatoalce, ce, ce scatoalce, vă mai lipeam amândoi. Da, ionții pe care îi pierdeam eu. Vă mai aminti scumpă pisica. A, și picioare în fund, ce de picioare în fund vă mai trăgeam Nu, nu, nu, nu, nu. picioare în fund, dacă îți amintești bine, eu vă dădeam la mândoi Eu, eu zic că tu și cu Nicola ați încasat cele mai multe picioare în fund da, Eu da, așa zic, da. minte de picioare ați încasat, asta o știe toată lumea Eu nu, e. eu știu că-l rădeam pe Filip mai încet Că suferea cu prostată. Eu? Eu prostată? Pe ea, spune tu, cine suferea de prostată? Spune tu dacă ești bărbat. Eu nu știu nimic. Ah, Eu știu că dincolo răcea, orică de orică, băgam în butoiul Știu că după aia cu cea curgea vizica. Eu în butoi? Vrei să spui Filipo, care a făcut Icter? Eu n-am avut niciodată nimic, niciodată. Cum? Dacă n-ai căzut de la trambolină și ți-ai scrântit toate alea Ce brân am mai băgat atunci de la trambolină Nu, yeah, Pepino, da. Pepia a căzut de la trambolină Pepino, poți să zici că n-ai căzut de la trambolină e. când te-am împroșcat cu fârtul Cu fârtul? Niciodată Cum să nu, ai să fie ce zis, Nicolo te îngheanta și te împroșcăm cu fârtul Brășoam, bă-ți ramonit amândoi Tu te-ai dacă nu-ți mai adici aminte și când te agățam de cârlig, păftimă, nu știe, ui, nu știe. Ui, când? A uitat tot. A ai uitat absolut tot. Cum se poate să uiți așa ceva? Și în căpățâna aia ta, că ai fi un broscoi. Pe pino, dragă, ai o căpățână de broscoi? Bă, mie chiar mie silă, să știi de. Cu treordinare, vorbiți? După ce v-am învățat miserie... Tu ne-ai fățat Mă e... fă sărut! Eu? F da, erați un coș când v-am luat de la domn pasante. C Tot ce știți, de la mine știți! Toate trucurile, toate! Care C domn pasante? C nu cunosc niciun domn pasante. V-am cules de pe drumuri. Care a drumuri? C eu făceam nici eu la Benevento. Dacă-ți ah, pliezi cu care-i Să Ce -s? S o mai lungim? V-ați Gata, s-a terminat! Mai bine, uitați cât e ceas Dar ce treabă ai cu ceasul? Ce te grăbești? Făcut, dacă ai treabă, poți să te cari Încă că ne am văzut, poți să te cari suferit, știri a, Toată viața mi-ai fost nesuferit de nici nu s am arătat toate trucurile Am știut eu că nu trebuie să vă spun totul Am știut adevărata meserie a rămas aici, la mine Secretul aici, în capul meu Ascultă te Păpău dar n-ai să zici că ai venit pentru anunțil din ziar a? Dar ce mama dracului am venit pentru multe voastre? Păi înseamnă că te-ai păcălit N-ai căzcapit în ochi caută clov bătrân Înțelegi? Și eu, ce? după mintea ta mică și șifonată Eu ce sunt? cel mai bun clov bătrân Sunt singurul clov bătrân bun Sunt? Sau nu sunt? Uite, am să spun eu cine ești Dar nu dacă-mi dai voie numai dacă vrea adevărul, uh -huh. Filipo, să-i spun sau să nu-i îl spună? Spune, spune, spune. O fantomă în piele de om. Asta ești pe Ce zici, Filipo? Este sau nu este? Este. <laughs> te super te superi. Asta e. Tu nu simți cum atârnă hainele pe tine? <laughs> cărcotași. Asta sunteți doi cărcotași mărunți. Ce să mai lungim? Poți să nu până mâine. Mai este de o mână de oase înfășurate într-un costum de închiriat. Cum Iar meu! Iar meu! Da, da, da, da, da. Stai jos, e Stai jos, cogosește! Eeeeh, eeeeh, Asta e tot ce Un clovn! Adevărat, nu râde niciodată! Clovnul nu râde! Lumea râde, el nu râde! De deci, ce? voi de astea <laughs> <laughs> Arta Mai zi, mai zi, Ia, A, ai usc cum le zic Ce ai mai îmbârtit după ce te-au bulit Cu topoganul A fost grajdar Domn Pasante l-a întâlnit la Torino și era cu animalele La gatiri și la ponei <laughs> Mi-ai să nu mori de acolo, Să te mori pe conștiință că ai murit râzând de mine Hai, Ia zi, maestră, ce un la Torino? Ai? E drept că te-au dat la ponei <laughs> Fost în trup Hă. Actor Tu actor? Da, da, da, da. eu actor Oh, din nu, nu, nu mă crezi, eh? treaba ta mi-e seru. Zau, pe ce te porți cu noi de în halul Asta, Cum poți spune go, -go de-astea? Pentru că am fost. Dacă am fost, am fost. Alcune, doar suntem prieteni de viață. Am halit o pâine nu Cum poți să ne prostești așa de la o păi ca... se poate. Puține rușine. Chiar și la bătrânețe. Puțină rușine nu strică. Nu mă credeți, este? Băstini, afișul. Citește. De ce nu citește? Citește, Filip. Da, da, lasă, citește tu, Nicolo. Da. Go -do ni. Goldoni. Bine, de ce e cu Goldoni? Goldoni? Citește mai jos! Citește dracului mai jos! Mai jos, Nicola! Mai jos! Bădăranii! Bădăranii! Bine, bădăranii, ce e cu bădăranii? Bădăranii! Să-l savurisitul, e mult mai jos! Mario Quadri. Nu, nu, nu, nu ultimul rând! Ca aici. aici! Uite aici! Uite aici! Ce scrie? Păi nu văd! Scrie pe ...să nu scrie Pepino. Păi da, știm, scrie Pepino sau nu scrie Pepino? Și ce dracu scrie Pepino? Ce știm noi cine e Pepino? Știm noi cine e Pepino? Nu! Ba. Eu! Pe toți dracii! Eu și numai eu! Oricine poate să fie Pepino! Sunt mii de Pepino! Toată lumea poate să fie Pepino! Scrie Pepino! Eu sunt Pepino! Dar și Nicolo poate să fie Pepino! Și eu pot să fiu Pepino! Și Garibaldi poate să fie Pepino! Ce știm noi care e adevărul Putea să scrie orice Putea să scrie Garibaldi și să fie Pepino Aici toată lumea e la fel Poți să fur câte afișe vrei Asta nu înseamnă nimic Și ăsta nici nu e nume de actor Sigur că nu e, nu, nu, nu e nimic A... Ba e. Nu e. Da, da, e Eu sunt Am jucat pe cine de lemn Pe scânt da, da, da, Am fost reînțelegere la frosionne, am avut lemn scândura sub picioare. Ce știți voi ce înseamnă scena de lemn? s Toată Italia mă cunoaște. Toți mă știu, toți au tot din palmi. Pentru voi, mă rog, ne putem nici lor. pentru voi întocesc. Oasele și ultima picătură de sânge, pentru voi mi se scurge din carne mea acea abătută, pentru că eu văd, văd cum viermele de pierzani mi se răsuccesează sub piele și ziua voastră încă nu vine, încă nu. O lume de șarte. Pustiu dormit. cer încremenit. Pentru ce toate astea? Unde s-a tulburat, doamne, cugetarea ta? Unde s-a rupt nodul, ochiul, zborul virtuții? Și unde s-a ales din mine vinovatul, lașul, mișelul? încropați -mă. Da, îngropați-mă dat în mijlocul turmei de capri, îngropați-mă în aruncarea pietrilor, că și numai eu, cu limba mea otrăvită, v-am devenit aici, departe de casele voastre și de inima voastră. Eu sunt acela, lomiți-mă în mine, sfârtecați-mă, călcați-mă în picioare, nu voi stiga, nu voi horcăi. Nu voi scoate un singur cuvânt: Haosul a răbufnit peste noi. Semnele negre s-au în mințile noastre, și copiii nevinovați plâng în somn, și bufonul degeaba se mai dă peste cap. Inutile sunt tumbele lui, căci nu mai alină rănile nimănui. El, bufonul, sunt nici nu mai e bufon. A fi sau a nu fi bufon? ți stai întrebare. Pepo? Ce rău? Pepo. Ce a fost nebunie asta? O piesă? Ce să fie altceva? A ce fel de piesă? Nu mai știu cum se cheamă. Asta. Iarta. Pepo? Nu poate să fie asta. A, asta e. Arta, declamație. Regina artelor, culmea acturii, vârful, piscul. Dumnezeule, să știi că iar te-ai păcălit. Cine te-a învățat pe tine așa? Mama te-au dus de nas. Groasnic. Iar l-au învățat altceva. Porcii l-au stors de bani și l-au învățat o prostie. Încerc! Tu de ce nu cerci Nicola? Crezi că e așa de simplu? Mersi, eu am meseria mea. Pe pe de ce nu cerci tu la un teatru serios? Chiar? Tu ești prea bun pentru ăștia Sau no, doar mai de gând să te irosești aici Ți îți trebuie ceva barosan? Nu, no, e păcat să te pierzi tocmai acum La sfârșit Este de ștachetă da. Îți strigi mâna dacă lucrezi cu ăștia de aici Hai, Pepino Hai, puraș Tu trebuie să rămâi ce-ai fost, Pepino Drumul tău E drumul glorie, E, cum ziceai tu, vârful E, e piscu Du-te, Pepino păi Du-te, tu ești făcut pentru mare Lăsați-mă, lăsați-mă, lăsați-mă, în pace! Pepino, nu trebuie arta! Fugi, vreți să descofuzi în gaura asta? În cloaca asta? Tu vezi cum miroase aici? Trebuie să pleci, trebuie! Pepino, arta are nevoie de tine! Declamația are nevoie de tine! Pepino, nu fi laș! Ba, sunt laș, sunt! Parcă avea un poate Sicilia! De ce nu se duce ăsta în Sicilia? Pentru că eu un avortant. O, da. zdreanță! Asta ești pe piro! Zdreanță! Bine că sunt! Și fac ceva pe afișul tău! Și eu fac ceva pe ziarul tău! De unde știe ăsta de ziarul meu? Toată știe de ziarul tău! Mai tacă-ți pliscul! Tacă-ți ție! Simți-ți? Ce? Eu simt! Ce? Ce simt? tu! Unde? Înăuntru, dincolo. Cum? Chiar de sufra mea. Nu, nu, nu, nu pe naiba e mult mai încoace. N-au nimic. Eu cred că a trecut deja de șase. Eu n-au nimic. Absolut nimic. Eu cred că e deja șapte. Nu? Maria, e posibil să fie deja șapte? Poate că e șapte. ce spasă dacă e șapte? Sau poate că e 8. Oare e posibil să fie 8. Cum o să fie 8? Atunci e bine. Dacă nu e 8, e bine. N-are cum să fie 8. E 7. E, e bine dacă e 7. E. Bine. Nici 7 nu cred că e. Adinaur era 6. Era 6. Știi tu că era 6? Era chiar înainte de 6. Era 5 și ceva. Crezi, crezi, într-adevăr? Sigur, era ceva peste cinci. Eh, nu, nici chiar așa. Îți spun eu, era cinci și cinci. Se poate, dar eu nu cred. Oare să fie peste cinci? Dacă e peste cinci, e rău. De ce să fie rău? Eu cred că nu e rău. Oare e posibil să fie rău? E rău că o să așteptăm mult și bine. Dacă e cinci, eu cred că o să așteptăm până la 7. Eu cred că e 6 fix Eu cred că se poate orice Eu nu cred că se poate orice Cum o să se poată orice? Sigur că nu se poate orice, dar ceva, ceva, tot se poate A, Nu, nu, nu se poate cum să se poată? Ceva? Ceva? Tot. Ori să-ntârzie. Ori să Sigur că or să, târzie. Or să, târzie. Sigur, or să târzie un pic. Ori să târzie chiar mai mult. Chiar prea mult or să târzie. Sau nu să mai vină deloc? Eu nu cred că nu or să vină deloc. Pe cum să nu vină? Eu cred că până la urmă... Tot or să vină. Eu cred că ne merg nici și, -și bat joc de noi. Chiar așa? Eu nu cred că-și bat joc de noi. Mm, Cum or să-și bată joc de noi? Un pic tot își bat joc de noi. Eu nu cred că-și bat joc de noi. E, ne iau ei un pic peste picior. Asta-i tot. Parcă s-aude o muzică. Nu vi se pare că se aude o muzică? Nu da, unde dracu să se aud o muzică? Nu se aude nicio muzică. Eu parcă aud. Vă nu vi se pare că se aude? Da, eu aud. este că se aude? Vezi Filipul că se aude? Eu nu aud nimic. Nu aud absolut nimic. Cum să se audă dacă eu nu aud absolut nimic? Dumnezeule. Să știți că trece Cimcu. Cum? Unde trece nu? Trece? Cum trece? Circuit! Trece o trece, uh, uh, uh, uh, trece circul! Unde, Unde, Unde poate să treacă? Unde poate să treacă? Pe stradă! jos! Deschideți o fereastră! Unde sunt ferestrele? Ăștia n-au ferestre! Păi, n-au ferestre! Cum adică n-au ferestre? n, ferestre. n, -au. n -au, Uite că n-au! Trinta não se pode, não se pode achar de barra. Hoje está na ferrestris. Que bom! Sabiáste, ce m mai aveau la circo, Fernando? Oh, da, mi-am Azi nu mai are nimeni așa orchestră. Trompetistul lucra teribil. Îl chema Fernando. Fernando? Eu am vrut să zic Fernando, dar pe moment mi-am amintit. Și pe trapezista chema Lola. Teribil era și trapezista Ți-amintești Filippo de Lola? Pe să nu-mi amintesc, mi-amintesc, era teribil ce o chema Lola Da, și el era foarte bun uh, Cum îl chema pe el? Păi era foarte bun și el celei Tot râi. Fernando îl chema și pe el Da, și elefantul era deștept Azi nu mai sunt animale mari așa deștepte ce lei Și ce erau Azi nu mai sunt așa răi Este că nu mai sunt așa de răi Și dresorul Îl chema Fernando E dragi! Pe toți se chema Fernando? E cum? Frații Fernando. Da, frații Fernando. Ce buni erau frații Fernando. Este că erau buni. Erau patru. Mm -hmm. Erau buni. Erau cei mai buni. Erau dați un paște. Da, și noi eram țaise. Nicolo, îți mai amintești figura cu scăunașul? Cu scăunaș. Cum să nu pe pilo? Îți mai amintești de scăunaș? Scăunașul. Bum, bum, bum. <laughs> Ce figură. Bum, bum, bum. Da, da, da, da, figura cu mânecuțele. Cu mânecuțele. <laughs> știu, știu <laughs> uh, uh, Da, da, da, um, da, da, da, da, da, da, da, Mai da, da, da, da, da, Bum, da, da, da, Bum, cu da, da, da, și trist! Și buf! Și el la... Pak, clap! Și te apropii de eu pe la spate. Job, job! Și eu flang, flang! flang! Și eu zbică, zbică, zbică! Și mai! mai! mai! mai! mai! mai! Iată-mi una aici după ceapă! apă. Și l ia! Că-l ia! că stai stai Că-l ia! Că-l ia! Că-l ia! ia! ia! eu am fals! Cum e? Cum E ceva? Ia, ia, ia, trece aici. Trece aici, arată-i. A ai, ai, hai. Hai, dai, uitat de drum, pe bune. Arată-i, arată-i. Nu sta becitoareta. Te-o, arătat tu, arată tu. Nu, nu, nu, nu poate, nu. Am uitat. Ei, ai uitat. N-ai uitat. De ce spui că ai uitat? Asta este figurata. Hai, Nicolo, fă o dată, dăi drumul. Nu, e caragios. N-am baston, am eu. Baston. Ndam eu baston. Nu, nu, nu, nu, mai entise parcă Filipo. Eu veneam după Filipo. Nu, nu, nu, nu, după mine venea Pepino, na. Ai te fi. Fă-o cu proteza, mă, întâi voi și după aia. Eu nu Filip. Nu zi. vreau, eu am fost întotdeauna al doilea. Nu, no, așa nu mai no, știu, nu, nu, no, nu, no, no, no, no, no, no, cine iese, ăla no. hai, încep. Du de două, dar de nouă Peste curca care de ouă Chiar în casa plouă. <laughs> tu ești, Nu e bună Pile șpile conopile Snopilite mm. între snopile Peste spițele febrile Amăgind mereu În vile le copile <laughs> Acolo tu ești Primul, eu sunt al treilea. Dar nu-i drept, a fost corect, eu zic că a fost corect. No? Dă-i drumul, Nicolo, ai, ai, Nicolo, dă drumul, dă drumul. Vă arăți, Nicola, cu Nu, nu, no, nu, no, no, m-am saturat de aia, orice, numai aia nu. Fă, că te Toru, ne Nu, no, ceva nou, ceva nou, auzi? Nu, no, că fura... Nicolo, tu ești unic, tu ești inconfundabil. Te poate vă fura, arăt ceva nemaipomenit. pomenit. da, da, da, da, da. da. O să ziceți că nu pot să o fac, dar eu pot să o fac. O să vedeți că pot să o fac. Sigur că pot. Dar să nu sufle nimeni. Să și aud șoșoteli. Ce face, ce vrea? Aveam totuși nevoie de o cortină. Numai scena goală și cortina. E ceva. Da. E grozav. E ușor. Scena goală și cortina, nu? Ai început? Acum ce? asta e scena! E goală, nu? Nu! Eu dorm acum! Mm -hmm. De fapt, e clar că dorm! Nu? Mm -hmm. Vreau să zic, dacă se ridică cortina, nu? Se vede că dorm, nu? Da, se vede, se vede, sigur. E... Da, ce faci? Nu. vezi Nu înțeleg ce faci. S-a trezit. Este că s-a trezit. E vreo uh, Nicola, te-ai trezit? Bura! Da! Gura am spus. Da! Păi, așa nu se poate. Da, păi nu? Și, sigur, Sigur, sigur Ce am făcut până acum? ai dormit. Ce? ai dormit și te-ai uh, te trezit. M-a trezit de foame. S-a văzut că m-am trezit de foame? S-a văzut că te a trezit de foame? Mm, nu prea s-a văzut. Ah. Pentru că nu v-ați uitat. Așa șotit în loc să vă uitați. Ne-am uitat, dar nu s-a văzut. Bără! Acum mă îmbrac. ce e asta? Pantomibă proști. <laughs> de ce De ce? Păi nu e de răs. Mai încolo! Acum cobor treptele. Câte etaje am coborât? Două. Trei. Acum mă pierdic. Bu! Stai jos. De ce dracu' nu stai jos? Stau. Nu vă mai arăt nimic. Gata, stau, gura. Acum merg la piață. Ce fac eu acum? Merg la piață. Ăsta e mersul pe loc. E foarte greu să mergi pe loc. Se vede cum merg pe loc. Foarte puțin ajung să meargă bine pe loc. Acum mă pre. Uh -huh. Se observă că e înghesuială? Da? Da sau nu? Nu! Nu! E dragi! Uite, vă mai arăt o dată! Acu e înghesuială! E la piață! Se vede că e la piață? E foarte greu să lași impresia de îmbrânceală! Poți știu să o facă! Foarte puțin știu să arate că e îmbrânceală! Se vede că e îmbrânceală? Nu! Da, acu? Nu se vede nimic, Nicolo Absolut nimic Nu se poate Pustiu, pustiu peste tot Dar, Filipo, și acum ce fac? Nu știu, Nicolo Uite-te la mine! Ce dracu fac acu? Nu știu Ce fac eu acu, Pepo? Te scălăm, Fur un pepene Nu se vede că fur un pepene? Nu se vede nimic, Nicolo Și fug Se vede că fug? Fug cu tot cu pepere E foarte greu să fugi pe loc Fuga pe loc e cea mai grea dintre toate Se vede că fug pe loc? Puțin <gri> Hai bine ne arătai cu tăietori de scândură Hai ce ar să ne arăți totuși cu ăștia tăietori de Nu, dar nu se poate să nu se vadă Nu se vede chiar deloc? Hai băieți, curaj Fug sau nu fug? Da și ei după mine Și ei după tine Râs, Filippo Râs Râs de râs Uite că râd, râd. Ha, ha, ha. Și râd. ei după mine Tot mereu după mine Acum m-au prins! E clar că m-au pris nou Nu e foarte clar Bine Nenorociții bine. Besteile Ști ordinari da, da, da. Se vede, da? Mă omoară în bătaie da, gata. Se vede cum mă omoară în bătaie Scârmele. Gata, Nicolo, gata Merpede Gata Aproape că m-au dat gata Vedeți? Mm. Ce mai? M-au dat gata și acum deodată, ei... S-au dus, gata, gata, s-au cărat. Este că s-au cărat, au mor, de ce s-au cărat? Ba nu! Ești mort, ești mort, se vede clar că ești mort. Bravo, Nicolo, ești mort! Ești tare când ești mort, ești de mai pomene. Nu sunt mort, nu sunt! Și atunci de ce s-au cărat? Păi tocmai asta e! Nu v-ați prins de ce s-au cărat? Păi parcă ce contează important e că s-au cărat. Da, da, de ce? De ce? Aici tot clenciul... Uite, mai fac dată. Bine, mai fac o hai. E? E? Din cauza ploii, tâmpiților. Cum? Tu s-a văzut că s-a pornit ploaia? S-a pornit sau nu s-a pornit? Nu știu. Chiar nu v-ați prins că e de ploaie? Poftim. Așa? Și eu mai rămân pe jos în timp. A, a, a, a. Asta se vei. Și dacă nu venea ploaia, Mă omorau. Nu e frumos? E. M-a salvat ploaia. E ceva, nu? Pur și simplu m-a salvat. Gata. Asta e tot. Doar că mă duc acasă. Urc patru etaje și nu două și nu trei, cum a zis voi. Mă întind și mă culc. Sunt luarcă și mă întind luearcă. E foarte greu să joci că ești ud luarcă. E cel mai greu când trebuie să arăți că ești ud luarcă. Este că v-am rugat? Pe toți am terminat cu numărul ăsta. Numai să îl plin am avut. Toate. Zi pe Pino, cum a fost? Eu zic că a fost bine. Mm. Este? Mai ales cu ploaia, mm. nu? Cu ploaia e toată chestia mm. când mimezi ploaia, Nu? Da, da... Eu cred că numărul ăsta merge oricând, oriunde, este... Bine, bine, bine, hai că vă arăt eu acum figura cu cutia neagră. De 10 ani repet numărul ăsta. În fiecare zi îl repet. E ceva, nu? Nu, o să ziceți că nu e adevărat. Stai jos, Nicolo, hai, stai jos. Da, da, da, zi, po. este că nu te aștept. Gura, Nicolo! Taci! Da, păcat că mai e întuneric Când e întuneric e mult mai bine. Hai să desfac diamant, de da, nu? Așa, asta e. că asta e cutia neagră. Neagră pe din afară, neagră pe dinăuntru. Da, e și zice e cutia neagră. E mică și neagră. Așa, să o jos. Asta e neagră, dar are găuri. Pe capac nu se văd este clar că nu se văd, nu? Când te uiți de aproape, da, da, de la distanță nu se văd. Nu se văd pentru că sunt negri. Scoate un pământ de baloane de sunt plate. Și-l aruncă în cutie. Așa, în cutie. Bun. Bun. Pur și simplu, baloane. E ceva ce nu vă dă prin cap. O să vedeți, imediat. E simplu... Mai bine de... povestește. Asta nu se poate povesti. Ia vezi că vine, vine, vine, vine acum. Ce? Te uită l uită-l. Nu se poate. A început, gata! Nu e Ce pe Ce-a început? Ce? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cum? Ce? Da, nu vezi! Iese! Fantastie! Incredibil! Ah, e haioasă? ha eh? <laughs> Balonul. Balonul se umflă singur mm -hmm. Uite-l drag v-am spus-o că e mortală Este că v-am spus E Mai vin, drag. mai vin baloane Ia uitați ia, uita ia uite-te pe-l Al doilea balon Așa, așa, a, așa. A, așa. A, a, acum? acum? colo, al treilea Ai văzut? <laughs> da, câte-ți? Câte-ți, câte, câte, câte, Mai vreau Mai sunt? Mai sunt, mai sunt, <laughs> wait, Wittel oh, Nu e adevărat. Ia uite, uite și încă, și încă. Nu mai nu mai e oh, Nu mai fost. E figura seculului. Ia adevărata ari. Mor. Ta da ia, ia, ia, ia. Nu, iau, uite ha, altul! Uite ha, ha, Nu nu există, nu uite există, nu există. ha, ha, Uite și ha, Uite și asta! Uite ha, ha, ha, Și tot așa! Și tot așa ha, ha, așa! ha, ha, ha, ha, ha, E, a, -e, rău, Filip, e, -e, rău, e culmea culmilor! onde Giamantano Filippo, mor, mor, Che Cesicce, Che va, ciao, Astiluca, sta, che hai? sta, sta, stai stai stai stai sta, Pastiluța, abia repede pastiluța Care e pastiluța? De unde să-i aduc eu pastiluța? Mm -hmm. Filipă, fă ce, Pastiluța din geamantan, repede Da, da, da Trebuie, da, da. tragi da. un gât a, așa, așa. Da. Vrei un gât? A, a, a, a. Ce dracu face acolo? L-am găsit, l-am găsit a, așa. Dar nu văd niciuna, nu văd nimic Dar trebuie să fie Nu e, unde e? A, apă, ne trebuie niște apă. De unde? Da, Pepo, Pepo, ce ai, Pepo? Trezește-te, hai sus! ai vorbește, ce ai, vorbește! Vezi în sticluțe, ce în sticluțele alea! Nu stiu! Caută! Nu da, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, spune ce să facă. Pepo, băiatăle, ne auzi. Pepo, Pepo, mă auzi. M -auzi. Găr, nu se de de cum îl strânge la gât? Ți-e bine? Ai ce vorbește, de? Pepino. Pepino, ce ai? Doamne, să știi că moare. Cum moare? Uite așa. Dar ce e asta? Gârpește-l. Cum așa? Dar tu nu vezi cum horcă e? dar nu se poate. <gîm> dar nu. Pepo, sus. Ce naiba, Pepino, băiatăle. Nu se poate așa. Cum așa? Hai să-i facem vânt! No, ar trebui să deschidem o fereastră. De când spun că ar trebui să deschidem o fereastră? Dumnezeul ăsta se sufocă. du de dracul, și deschid o fereastră, poi ce fac. Care, Care fereastră? Fii să fie de cutie! Și de valoare! Hai să cutia în pace! Care fereastră? Arată-mi o cutie! Vino, schi. vino, face, vino, vino! Hai prinde de aici! A, așa! Hai, nu hai! Pot. Nu, trage trage, trage N-au strage! Nu pot! Au pierdut, nu pot! Tande! <sus> Mare Bate că e epileptic Pe ești epileptic Eba, Vezi dacă bate Nu știu nu Bate? Cred. Nu știu, nu cred Dar n naus n -auzi nimic? Ia, lasă mă pe mine -mă. Parcă bate Bate pe dracu Din cauza ta Din cauza hutiei Din cauza voastră, da, da, da Nicolo, tacă murdară Nu, ta? nu Tu l-ai omorât Poftim Acum, fă ceva ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ce, ce face, de ce faci asta? Pentru aer, dai acasă, ia aer, apasă-l și tu pe burtă, așa, nu așa, da, cum? Trebuie să-i pui ceva sub cap. Păi și de ce nu-i pui tu ceva, pune ceva sub cap. Mișca? Nu știu, Nicolo, nu sta pe loc, că te omor. Da, nu stau? Unde vezi că stau? Mm. Și nu se face așa, da nu cum? așa, Filipo. Cum se face? Tu n-ai văzut cum i-a făcut lui Fernando? Când? Când a căzut de pe trapez. Gură la gură se face. Da, da asta a fost cu 30 de ani. Tot așa se face, spun eu. Gură la gură. Poftim, făi tu gură la gură. Nu po, nu cred că... Fă făi, făi, că-ți crăp capul. fai că te fac harcea, harcea. Nu știu, nu mai știu. Oh, doamne, mi-e zis. nu vezi că moare? Tâmpitule, le Ia, lasă-mă pe mine. Găseste, hai că totuși respiri, ha? Yeah? Parc totuși eu iau, iau eu respiră, <gătă -i> respiră, respiră. <gătă -i> Suf, asta e să respiră. Da, pe toți draci, da. L-am salvat. E viu. Sfânta Fecioară, îți mulțumesc. <gătă -i> respiră, râde. Rame. Da, râde, râde, râde, da chiar râde. Oh, oh, oh, oh. Ce ai pepino? <gătă -i> doi prunși. Păi de ce râzi, de ce râzi, Pepino? E nebun. V-am dus. A? Este că v-am păi, de ce spui tu, Pepino? V-am arătat ce pot. V-am arătat ce înseamnă arta. Asta e arta, Pepino. Asta e arta, tori, ce credeți? totul e artă. A ai prefăcut! domnule. Mocofanilor! Ce știți voi? Ha eh? <gărători> ha ceva, ha ha ha ha ha ha ha un artist? ha ha ha ha ha hai, hai ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha este că sunt cel mai bun. Ia nu mai <laughs> A mai taca si flanca. <laughs> mai spalați, vezi voi, pe din jurivă. Vezi că e să stricată. Oh. Am crezut că mă o trebesc cu putoare. Oh, hai, hai terminat, da. <laughs> hai <-ci>. doi prostia! <laughs> Destul! Eu plec. Gerați-vă la noi. Nu sunteți bun de nimic. Da oh, taci o oh, Doi ne speli ce știți voi, arte. arte, arte. maus. Ce știți voi, cei arte. Doi Vanduse. Sau nu o fi? Pe bă, hai sus, fi năștai. Gata, gata, hai că începe. Hai pe Pino, dă-o dracului! Să ne înțelegem, eu sunt primul. Hai că-i de ajuns, zău! Del-l Nu se face așa. E uite nenorocit. Gata, m-am săturat. Lasă-l. E mort? Nu știu. Să mai adaug dracu dacă aștept. Hai, hai repede! Unde? Nu știu. O fii se. Ce facem acum? Mai bine să fugim. Dar de ce să fugim? Cum să fugim? Să fugim. Nu, nu, nu, nu, nu, stai, stai, stai, stai nu pe acolo, Nicolo, nu. Cine e ăla? Un cadavru. Dincolo e un cadavru. Da, ba, mă repede. Hai pe aici. Hai, hai repede. No, no, no, no nu, nu, nu. Ce? Okay. Ajută-mă. Să l ducem dincolo pe Pepino. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Gata! S-a terminat! Ascultat? Angajare de Clov, de Matei Vișniec Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte Distribuția a fost următoarea Filipo, Mircea Albulescu Pepino, Constantin Codrescu Nicolo, Constantin Drăgănescu Ultimul bătrân, Dan Aștiland. Regia de montaj, Marilena Barabas și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crenicianu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu.